Mindenütt szívzsír. Szívzsír, szívzsír, mindenütt csak szívzsír. Madárfogak és szívzsír, azaz egy bevásárlószatyornyi madárfog és szívzsír. Egy balettintézetnyi ánuszvakarás, egy balettintézetnyi madárfog és egy balettintézetnyi szívzsír sugaras bevásárló tükrömmel azonnal kiszúrom, kinél hogy áll a szívzsír. Ravatalnyi szívzsírt vinnék Mexikóba egyetlen podgyászként. Nem hittem, hogy másnap már a segvakarás is vámköteles lesz. Módszeres szépséget csapolja a szívzsírt. Máskor egy guillotine jut eszembe rólad. Persze ez nem biztos, pusztán aggaszt engem. Bárki érdeklődik, Mexikóba mentem. Elmerengtem én a szívzsír sorban állva, miért is nem volt a magocsim? Miért nem másztam fára. Vásároltam aztán egy néhány pud szívzsírt, más nem, mert a boltban képzelt madárfog az nem volt. Hol leanyó visszasírja, amikor még a szívzsír szent volt? Azt az időt, hozzáállást, attitűdöt, lényeglátást. Ezt olvasva most már én is visszasírom drága hollét, meg még talán gerazoltánt kellemesen eldekáznánk egy múltbéli tisza strandon. Magamat is visszasírnám, hogyha lenne hová vissza. Ki a tisza vizét issza, nem a cipő, nem a kálmán, ő se jön már utcán szembe, lámpavas is milyen szó már, Szívzsírjából annyit veszt, pontosan egy víjon segnyit, mutatja a Rorsacheszt.